Всичко, което се отнася до физическото тяло, е свързано с 42 поколения, защото всичко, което е свързано с развитието на времето, което се отнася до времето, е свързано с числото 7. Ето защо и развитие нагоре над физическите наследствени признаци е било свързано у евреите с числото 7. Есеите си казвали Ние трябва да преминем през 6 пъти по 7, т.е. през 42 степени, тогава ще достигнем до следващите 7 степени, които представят Христовото съвършенство на числото 7, т.е. 7 по 7 равно на 49 степени. Но това, което се намира над 42 степени, не трябва да се причислява към силите и съществата, които действат в физическото и етерното тяло. Цялото развитие на физическото и етерното тяло е действително завършено според закона на числото 7 – след 7 пъти по 7 поколения. Обаче за последните 7 поколения е постигнато едно цялостно преобразование. Там вече не съществува нищо от първите поколения. Това, което е от значение за нас, ние трябва да го търсим в рамките на 6 пъти по 7. Но когато числото 7 е напълно завършено, т.е. 7 пъти по 7, ние имаме пред себе си нещо, което трябва да признаем за съвършено ново. В онази област, където навлизаме след 42-те поколения, ние вече нямаме работа с едно човешко съществуване, а с едно свръхчовешко съществуване. Следователно, ние различаваме 6 пъти по 7 поколения, които са напълно свързани с Земята, а това, което е над 42-те поколения, то ни извежда вече извън Земята. Той е плод на духовния свят. След 6 пъти по 7 поколения се явява плодът, който се появява след това за духовния свят при 7 пъти по 7. Така че есеите са знаели, че след като физическото тяло премине през 42 поколения, то се намира вече в началото на своето одухотворяване, на своето обожествяване. Следователно това тяло се пада вече в началото на 43 то поколение. Същественото у есеите било това, че те се научавали да възприемат всичките сили, които произхождали от 42-те поколения. Те са знаели да отклоняват своя поглед от външния свят и са се потопявали в собствените си физическо и етерно тяло, и там са виждали това, което е живяло в смисъла на тайната на 6 пъти по 7, т.е. на 42 поколения. Есеите също са знаели, че човек, освен че може да се потопи в собственото си физическо и етерно тяло, може да се издигне със своя живот, да влезе в космоса, когато иска да познае какви тайни стоят в основата на целия космос. Когато човек слиза в своята вътрешност, физическото и етерното тяло, той е изложен на опасността да бъде завладян от всички сили на неговата собствена вътрешност, от желанията, страстите и всичко това, което се намира на дъното на душата, на което човек обикновено не обръща внимание и което даже не предчувства. Затова той обикновенно е възпрепятстван от външното възпитание, за да може да познае тези сили. При събуждането си от сън, човек навлиза в своето физическо и етерно тяло, но тогава той няма възможност да бъде завладян от страстите и желанията, защото неговият поглед веднага се отклонява от външния свят. И така, докато при слизането в собствената си вътрешност има опасност човек да бъде, така да се каже завладян от най-низшите инстинкти и най-егоистичните сили на неговата собствена природа, съществува друга една опасност, когато той изживява изпитва така нареченото разширение на собственото си същество в целия космос. Тази опасност може да бъде най-точно характеризирана като кажем, който изживява този момент, когато заспивайки не потъва в безсъзнание, а запазва своето съзнание така, че в своето астрално тяло има свое аз. Той има един инструмент, с който възприема духовния свят. За него съществува опасността, която се изразява в духовно ослепяване, подобно на това, когато човек е силно ослепен, като гледа направо силните слънчеви лъчи. Той бива заслепен от величието на това, което вижда и преди всичко от необикновените впечатления, които напълно го объркват. Есеите също са знаели, че както при преминаването през 42 степени, човек е изживял и познавал наследствените признаци на физическото и етерното тяло и че тези степени са се редували според тайната на числото 6 пъти по 7. Има също така една тайна на числата, която представя как човек се издига до познанието на космичните тайни, на тайните на Великия свят. За разбирането на тези тайни, есеите са служили с звездите от външния свят, съчетавани по особени закони. И те са знаели, че както до тайните на човешката вътрешност се достига, като се премине през 6 пъти по 7 степени, така и до тайните на мировото пространство се достига, като се мине през 12 пъти по 7, т.е. през 84 степени. И когато човек е изминавал 12 пъти по 7 степени, т.е. 84 степени, той стига до такава точка в своето развитие, че мировите духовни сили вече не го заслепяват. При това състояние човек наистина добива спокойствие и мир и може да се ориентира в този грамаден лабиринт от сили. Есеите са учили също така, че в пътя на своето окултно развитие, когато човек стане ясновидец, при своето заспиване той се разлива в нещо, което се изразява в тайните на числото 12 пъти по 7. Но при това, което е 12 пъти по 7, той се намира вече в духовния свят. Защото когато е завършил 11 пъти по 7, той вече е стигнал до границата на духовния свят, до границата на тайната. Както при 7 пъти по 7 човек се намира вече в духовното, така и при 12 пъти по 7 той се намира вътре в духовната област. Когато човек иска да измине този път, за да стигне до духовната област, той трябва да мине през 11 пъти по 7 степени, т.е. в своето астрално тяло и в своя аз, човек трябва да мине през 11 пъти по 7 степени. Това, изразено в звездната писменост като числото 7, е представено от 7те планети. А това, което човек трябва да измине в мировото пространство като 12 степени, е представено от 12 знака на зодиака. Както 7-те планети се съчетават вътре в 12-те зодиакални знаци и покриват тези зодиакални знаци, така и човек, когато се вживява в мировото пространство, трябва да мине през 7 пъти по 12, съответно по 7 пъти по 11 степени, докато достигне в духовната област. Ако искате да си съставите един образ за това, вие можете да си представите духовната област, обкръжена от 12-те знака на зодиака, а самият човек се намира в средата на тази окръжност. Но духовната област е така разпространена, че човек, когато иска да проникне в нея, той не може да започне да се разлива от центъра, а трябва да се разширява спиралообразно, като се върти в 7 спирални завъртания и всеки път, когато е минал едно спирално завъртане, Минава през всички зодиакални знаци. Така той трябва да мине 7 пъти през 12 точки. Човек се разширява постепенно, спиралообразно в космоса. Всичко това е само символ на това, което човек изживява, и когато кръжейки така би минал седмия път, 12-те знака на Зодиака, той би стигнал до Божественото. Тогава се получава така, че вместо човек да гледа на своя център навън в космоса. Той гледа от духовната окръжност, от 12 точки на зодиака вътре в този космос и може да вижда това, което е във външния свят. Това трябва да измине човекът, ако иска да види какво се намира в света. Не е достатъчно той да застане на една точка на зрение, а трябва да застане на 12 точки на зрение, така че който би искал да проникне нагоре в духовно-божественото, той трябва да мине през 11 пъти по 7 степени, трябва да прекара своето астрално тяло през своя аз през 11 пъти по 7 степени. Когато стигне до 12 пъти по 7, той се намира вече в духовната област. Това е било пътят, който есеите са практикували. По този начин астралното тяло и азът трябва да минат през 12 пъти по 7, съответно през 11 пъти по 7 степени, за да достигнат до Божественото когато Божественото иска да слезе и да направи един човешки аз, пригоден за обитаване. То трябва също така да слезе през 11 пъти по 7 степени. Така че есеите, подобно на всички окултни школи и братства на миналото, съзнае ли, че онзи, който е минал през 77 степени на развитие, е очистил душата си от всичко, което човечеството е приело от земното съществуване. Той е достигнал онова състояние, което днес е възможно само когато човек се освобождава от тялото и може да живее в астралното тяло и аза. Тогава той може да се разлее над всичко, от което самата Земя е възникнала, над окружаващата Вселена, над цялата окружаваща космична система. Тогава той ще стигне до Божествения Дух. Учителят изразява тази идея последния начин. Дойдете ли до божественото в човека, не питайте какво е то. Някой казва, че иска да се изяви, да покаже кой е, какъв е, да разкрие целия си живот. Човек трябва да знае, че цялата слънчева система не може да го побере. Колкото да се разкрива, няма къде да направи своето изложение и като знае какво представя, човек все пак трябва да бъде смирен. Смирението е закон за запазване на енергията. С малко енергия смиреният извършва голяма работа. Есеите знаеха стотина години преди слизането на Христа, че Той иде към земята да се въплоти. Те знаеха също, че един велик посветен от миналото, Заратустра, ще се въплоти в едно еврейско тяло, подготвено през 42 поколения от Авраам до Исус. Също и халдейските посветени, магите от изток. Както са описани в Евангелието, знаеха, че Заратустра се готви за ново въплъщение, за да стане проводник на Христа. Есеите, които се издигаха 42 степени нагоре, се свързваха и с Заратустра и с Христа и знаеха, че великото събитие, което предстои да стане на земята, за което подготвяха избрани хора, които да послужат като среда, която да посрещне Великия Божествен Дух. Както вече казах, есеите са се издигали през 42 степени, докато влязат във връзка с Божествения Дух. Но през тези 42 степени те са минавали през тежки изпитания, за да причистят както душата, така и тялото си, Всъщност, обаче това, което са практикували в общината на есеите като упражнения за пречистване на душата, е продължение на едно окултно обучение, което е съществувало от древни времена в юдейството. Фюдейството в още от времето на Мойсей е съществувало това, което се е наричало Назиреат или Назирейство. То се е състоял в това, че отделни хора прилагали върху себе си напълно определени методи за развитие на душата и тялото. Те прилагали един метод, който се е състоял в определена диета, която е полезна и днес, когато човек иска да напредне по-бързо в развитието на своята душа, отколкото това е възможно при обикновения начин на хранене. В прилагането на тази диета те се въздържали напълно от месоядство и алкохолни напитки. С това те създавали в себе си възможност за определено лекотяване, защото в действителност месоядството пречи на духовния стремещ на човека. Истината е тази, че чрез въздържанието от месо цялото човешко същество придобива по-голяма лекота. Човек може да стане по-устойчив в своята душа и да прояви по-голяма сила и преодоляването на онези противодействия, които идват от физическото, етерното и астралното тела, когато той изостави месото. Тогава той става по-издържлив. Естествено, той постига това не само чрез факта, че се въздържа от месо, а преди всичко чрез това, че става по-силен в своята душа. Когато човек само се въздържа от месо, той изменя своето физическо тяло. А ако тогава не е на лице това, което трябва да направи от страна на душата, която да проникне тялото със своите импулси, то въздържанието от месо не довежда до никакви особени резултати. Следователно това назирейство е съществувало между евреите, но есеите го продължавали под една много строга форма, що се отнася до предписанието, но те прибавили към него и съвършено друго нещо, както казах, те особено строго са практикували въздържание от месо, защото чрез това се е постигало сравнително по-бързо това, че те се научавали да разширяват своята памет и да се издигат в своите видения до 42 поколения назад. Така те се научавали да четат в книгата на природата или в така наречените Акашови записи. Те ставали това, което може да се нарече една основна пъпка на един клон – Една пъпка на едно дърво, на едно растение, която преминава през много поколения. Така, че те не са били отделени от общото дърво на човечеството. Те чувствали нишката, която ги свързва с останалото човечество. Те са били нещо различно от онези, които са се откъсвали от дънера, чиято памет се ограничавала в рамките на отделната личност. Сред общината на есеите такива хора се наричали с една дума, която трябвало да изрази едно живо клонче, а не отрязан клон. Те са били хора, които се чувствали вътре в редиците на поколенията, а не са се чувствали отрязани от дървото на човечеството. Унези ученици измежду есеите, които напредвали в това направление, които са били изминали 42 те стъпки, се наричали НЕЦЕР. Ешоа Бен Пандир, учителят на есеите, който е живял 100 години преди идването на Христа, е имал петима ученици, от които всеки един е бил възприел един клон от общото велико учение на Ешоа Бен Пандир и всеки е развивал това, което е възприел по-нататък. Тези петима ученици носили следните имена Матей Накай Третият ученик, който освен, че е бил от класа на ецерите, носел името Нецер. След това следват Бони и Тона Тези петима ученика на Ешоа Бен Пандир, който понесе мъченическа смърт един век преди нашето летоброене, поради обвинение в богохулство и ерес, размножили, така да се каже, в пет различни клона учението на своя учител. И окултната наука ни учи, че особено много се е разраснало след смъртта на Ешоа Бен Пандир, учението за приготовление на кръвта за идващия Исус чрез ученика Матей, а онова учение за вътрешното душевно устройство, което е свързано с старото Назирейство, но също и с новото Нецърство е било продължено от ученика Нецер. Той основава една малка братска колония. В Палестина е имало множество такива колонии на есеите, и във всяка една от тях се е развивала един особен клон на есеите. Нецърството е било развивано в онази колония, която е водила едно пълно стайнственост съществуване. Колонията, която отпосле в Евангелието получила името Назарет. Там в Назарет, нацарет е била основана една колония от нецар. Там живеели хора в пълна тайна, които култивирали старото Назирейство. И за Исус, след завръщането му от бягството му в Египет, нямало нищо по-подходящо, освен да се настани в колонията на Назиреите. За това се загатва в Евангелието на Матея, където е казано следното. Иосиф, предупреден от Бога на сън, се отегли в галилейските страни, дойде и се засели в един град, наречен Назарет за да се сбъдне реченото чрез пророците, че ще се нарече Назарей. Матей 2.22.23 Така че в Евангелието на Матей ясно се загатва, че е съществувала една такава колония от Назарей, където Исус се е заселил след завръщането си от Египет и където израснал. Есеите са имали и свое посвещение. екто как Штайнер описва едно египетско посвещение и след това едно есейско посвещение. В Египет е съществувало едно посвещение, което се е състояло в това, че човек изживявал дневния процес на събуждането по такъв начин, че при потопяването в неговото астрално тяло и на неговия аз във физическото и етерно тяло, неговата възприемателна способност не е отклонявана към външния физически свят, а е бил буден за процесите, които стават във физическото и етерното тяло. Едно такова посвещение е съществувало във всички мистерии, центрове за посвещения, които са се основавали на свещената египетска култура – Унези, които търсеха едно такова посвещение в стария смисъл, т.е. в смисъла, че при него са били насочвани и ръководени, за да могат да избегнат възникващите при това посвещение опасности, те ставали чрез това други хора, ставали такива хора, които през време на акта на посвещението можели да прозрат в духовния свят. Те виждали най-първо онези сили и същества, които работят върху нашето физическо и етерно тяло. Ако искаме да охарактеризираме посвещението на есеите от тази гледна точка, можем да кажем, когато един есеец изминавал посочените 42 стъпки и чрез това стигал до едно по-точно познание на своята истинска вътрешност, на своята истинска природа на аза и на онова, което прави човека способен да вижда чрез вътрешните органи, чрез органите определени от наследствеността, така есеецът се издигал над 42 степени до това божествено същество Яхве или Йехова, който произвел новия орган у Авраам. Той виждал духом този орган, който бил съществен за това време. Следователно е сеецът виждал същественото вътрешно устройство на вътрешното човешко същество, което е било произведение на това божествено същество. Следователно, Такова посвещение е имало за цел познаването на вътрешната страна на човешката природа. Това, което очаква човека, когато той проникне непосредствено в своята вътрешност, тогава в човека се събужда всичкият егоизъм, всичко, което довежда човека до там да каже, всички сили, които съществуват в мен, всички страсти и вълнения, които са свързани с моя аз и които не искат да знаят нищо за духовния свят, аз искам да ги имам така, че да мога да се свържа с тях и да чувствам, усещам и действам само от моята егоистична вътрешност. Следователно, тази е опасността, че човек израства чрез такова потопяване своята вътрешност до най-високата точка на егоизма. Това е същото онова, което обхваща, като особен род иллюзия всички от тези, които и днес се стремят да постигнат едно езотерично развитие, чрез такова слизане в своята собствена вътрешност. В такъв случай, в човека се проявяват множество форми на егоизъм. И когато те се проявят така, те съвсем не вярват, че са жертва на тази форма на егоизъм. Той вярва всичко друго, но не е това, че е станал егоист. Пътят за висшите светове се описва така, че даже и когато той е търсен в наши дни, за това са необходими усилия и превъзмогване, и някои от онези хора, които в наши дни силно желаят да се издигат във висшите светове, да вървят в пътя на издигането в висшите светове, но не искат да направят никакви усилия, за да превъзмогнат известни неща, които желаят да проникнат в духовните светове, но не искат да минат през изпитанията. Това, което може да ги доведе до тези светове, такива хора винаги считат за неестествено, когато в тях възникват всякакъв вид егоистични стремежи, които се коренят в човешката природа. Те искат да се издигнат в висшите светове без възникването на тези най-различни форми на егоизъм. Те не забелязват, че най-грубият, най-силният егоизъм се проявява в това, че те са недоволни от това, което се явява като нещо в на нещата за човешката природа и за което би трябвало да се запитат понеже и аз съм човек, не трябва ли и аз да предизвикам такива сили в себе си? Онзи, който е намирал този път към духовния свят в древните времена, чрез това, че минава посвещение, водещо в човешката вътрешност, той с това е бил въведен във връзка с божествено-духовните сили, понеже човешката вътрешност е създадено от божествено-духовните същества. Тогава той е виждал че над физическото и етерното тяло работят божествените сили. Когато един такъв посветен излизал от духовните светове и слизал на физическия свят, той можел да каже «Аз проникнах в духовното съществуване, но за това бях подпомогнат». Помощниците на инициатора направиха за мен възможно да издържа периода, през който демоните на моята собствена природа биха ме разкъсали и смазали. Но чрез това – че дължал своето проглеждане в духовния свят на вътрешна помощ, той оставал зависим от този колегиум на посвещението през целия си живот, зависим от онези, които го били подпомогнали. Това, което описахме по-горе, беше вреда на нещата при древните посвещения, но това трябваше да се измени, това трябваше да се преодолее. Онези, които трябвало да бъдат посветени, трябвало да остават все по-малко зависими от онези, които са техни учители и посветени. Защото с тази помощ, която даваха помощниците на посветителя, е било свързано нещо друго, което се състояло в следното. В будно съзнание, в физическия свят, човек има чувството за своя аз. При старото посвещение, при проникване в духовния свят, това азово чувство се е заличавало по определен начин. През времето, когато човек се е издигал в духовните светове, неговото азово чувство се е размътвало, така да се каже, притъпявало И това е трябвало да стане така, защото азовото чувство е това, с което са свързани всичкия егоизъм, всичките страсти и нисши желания, които искат да отделят човека от външния свят. Ако посвещаващият не е искал неговите страсти, неговите вълнения при навлизане, духовния свят да нараснат до неимоверна степен, тогава неговото азово чувство е трябвало да бъде потиснато. Ето защо при посвещенията в древните мистерии е съществувало едно несъновидно съзнание, но все пак едно понижено състояние на азовото чувство. Но развитието изисква все повече човек да става способен да мине през посвещение при пълно запазване будността на неговия аз. Онова размътване на аза, което е било свързано с посвещението в древните мистерии, трябва да престане. Това може да се постигне бавно и постепенно, но което днес се достига до висока степен във всички истински посвещения. И то се състои в това, че азовото чувство да остане будно до висока степен, когато човек се издига във висшите светове. Същото нещо е било и при есейските посвещения. Онова, което в нашето будно съществуване дава на човека неговото азово чувство, което насочва погледа към външните възприятия, то трябва да бъде подтиснато. За нормалното състояние на днешната земна епоха, азът в човека не е буден в другите светове, но едно християнско посвещение – трябва да се състои в това, че във висшите светове азът да остане така буден, както той е буден във външния свят. При събуждане човек слиза от един висш свят и се потопява своето физическо и етерно тела. Обаче в този момент на потапенето той не вижда вътрешните процеси на физическото и етерното тела и неговата възприемаща способност е отклонена върху окръжаващия свят. Слизайки от висшите светове, човек се потопява първо в астралното тяло, след това в етерното, и най-после във физическото и се събужда в физическото поле, където съзерцава физическия свят. Но при потопяването си в астралното и етерното тяло, пред него са се разкрили тези светове. Когато посветеният есей е минал през първите 14 степени на 42 степени, той си е казал Аз идвам първо към моето астрално тяло. Там се натъквам на всички страсти и вълнения, които са свързани с моето астрално тяло и всичко, което аз съм правил лошо през моите въплъщения, е складирано в моето астрално тяло но аз още не съм покварил толкова много моето етерно тяло, както съм направил с моето астрално тяло. Моето етерно тяло е още много по-божествено, по-чисто. То ми се явява, когато аз минавам вторите 14 степени. Когато човек проникне в астралното си тяло и чрез него наблюдава астралния свят, човек ще срещне три рода сили и три рода същества, които древноеврейските посветени се изразили с думите – Нецах, езот и Ход. С думата Ход се изразява едно духовно естество, което се изявява навън. Тази дума означава нещо духовно, което се изразява навън. Думата Нецах изразява този стремеж за изразяване навън. Вече по и се оказва като нещо непроницаемо. Това е изявяване в пространството, така щото се получава едно изключване на друго нещо – тъй както едно физическо тяло, поставено на определено място в пространството, на това място не може да се постави друго физическо тяло, а това, което стои между двете, е изразено с думата и езот. Така ние имаме три различни нюанси на проява. Първо, проявата на определен астрален факт, който се изразява навън, това е означено с думата ход. След това вече процесът на това проявление е така загробял че се явява пред астралния поглед като нещо физическо, непроницаемо. Това е изразено с думата не цах». А междинното състояние на процеса между двете крайни положения е означено с думата и азот. Това са трите момента на един и същ проявяващ се процес. Това са три различни свойства, с които са надарени съществата, които работят в астралния свят. Когато човек проникне в етерната сфера, той има чувството като е преминал през първите 14 степени и е издържал на нападките на астралното тяло е преодолял най-трудното и сега навлиза в светлата сфера на етерното тяло чието сили не е могъл да поквари така много Това, което човек среща тук в древно еврейското окултно учение е било назовано с три имена, които много трудно могат да се преведат на съвременните езици Гедулах Тиферет и Геборах, които общо казано изразяват величието, добротата и красотата на силите и съществата, които действат чрез етерното тяло. Така че при слизането си в етерното тяло, човек се свързва с съществата, които се изразяват чрез тия три същества. През следващите 14 степени човек слиза в своето физическо тяло. Когато човек се потопява в своето физическо тяло, той идва в допир с същества, цялата същност, на които се състои в това, което човек може да добие в малък размер, когато се стреми към мъдростта, но не към мъдростта, която може да се постигне в обикновената наука, в обикновеното външно знание, а в онова знание, което се добива в процеса на страданията и тежките изживявания на душата, и което не може да се добие в едно прераждане, а в течение на много прераждания, то пак само от части се добива. Защото само докато човек преброди всички възможности на живота, той може да стигне до пълно притежание на тази мъдрост. Качествата на тези същества на мъдростта древноеврейското окултно учение, което е било най-добре запазено у есеите, нарича със следните имена Хокма, което днес се превежда с думата мъдрост. Прониквайки по-дълбоко в своето физическо тяло, Човек среща сили, които са свързани с същества, още по-напреднали, които сияят чрез тази мъдрост, която носят в себе си. Това качество е изразено в древноеврейското окултно учение с думата бина. И най-висшето, до което човек може да се издигне, когато слиза в своето физическо тяло, е наречено кетер, което мъчно може да се преведе на съвременен език. Превеждат го с думата венец. Или корона. Така че имаме следната таблица. Бина, Гебурах, Нецах, Малхут, Хокма, Тифарет, Езот, Царство. Кетер, Гедолах, Ход Ас. Всичко, върху което пада погледът на човека в момента на събуждането, всичко, което човек вижда през очите си и възприема чрез сетивата си, или върху което размишлява като възприето с ума си, който е свързан с физическия орган на мозъка, с една дума всичко, което той възприема в окръжаващия физически свят, е било наречено на езика на древното еврейско окултно учение – царство или малхут. Това е светът, в който азът запазва своята будност. Това е най-точното определение на това, което у еврейските посветени е било свързано с израза царство. Това, при което човешкият аз може да присъства. Това е сетивният свят, в който човек се намира в будно състояние, и пълно запазване на своя аз. С посочените имена, еврейската кабала е означавала така наречените Десет Сефироти, чрез които се изразява Абсолютният Дух на Битието. Това са десете ангелски иерархии, за които говори християнският езотеризъм и съвременната окултна наука. Това са качествата на онези същества, с които човек влиза във връзка, когато се потопи в своята вътрешност. Това потопяване е всъщност едно израстване нагоре. При едно такова посвещение, есеите са имали съвършенно нови изживявания и са се запознавали с това, което действително е назовавано с тези имена – но тук трябва да кажем, че това посвещение на есеите се е различавало от посвещенията, практикувани в другите древни окултни школи. С това ние достигаме до едно от най-дълбоките, най-езотеричните учения на есеите. При древните посвещения, при проникването на посвещавания в невидимия свят, той не е трябвало да запазва своето азово чувство, да запазва своя аз, който има във физическия свят. Като се издига в духовните светове, той изживява много велики неща, изживява горе посочените качества като една реалност. Затова той трябва да се откаже от това себечувство, което има във външния свят. Това, което изживява в духовните светове, като преживява горе посочените качества, не може да бъде снето на физическия свят. Това е било всеобщо схващане и практика в древността. И онзи, който би твърдял противното, е бил считан за побъркан, за луд, за лъжец. Но есеите бяха първите, които се противопоставили на два древно схващане и практика. Те казвали ще дойде време, когато всичко, което човек преживява във висшите светове, ще може да го свали долу във физическия свят. Това значи, че той ще изживее тези неща, но ще запази своето азово чувство, ще запази своето самосъзнание. Есейте учили, че ще дойде един велик учител, който ще направи, защото хората, които живеят във физическия свят, Малхут, както го наричали в древноеврейското окултно учение в царството на Аза, онова, което е горе в царствата небесни, ще се изживее и долу. Това учение е било изнесено между есеите от Ешуа Бен Пандир. До неговото време и те практикували по стария начин на посвещение. Той е казвал, че до тогава е било така, че Царствата Небесни не могли да бъдат пренесени в земното царство, на което принадлежи Азът. Но когато се изпълни времето, когато изтекат три пъти по 14 поколения, тогава от Авраамовия род, от Давидовото коляно, ще се роди един, който ще принесе свойствата и качествата на Царството Небесно в Царството земно което присъства Азът. Това учение било причина Ешоа Бен Пандир да бъде убит с камъни като богохулец, защото такова учение се считало като най-голямо оскверняване на посвещението от онези, които не искали да допуснат, че нещо, което за даден период е правилно, не може да бъде правилно за следващия период. Но това, което учил Ешоа Бен Пандир се сбъдна. Това посвещение, за което е говорил Ешоа Бен Пандир, че ще бъде донесено от един велик учител, беше донесено от Христа. Затова именно християнското посвещение се различава от всички древни посвещения. С слизането на земята, Христос укрепи човешкия аз за да може, когато проникне в духовните светове, да запази своята будност, като същевременно да се противопостави, да победи всички изкушения, които се появяват, когато човек последователно се потопява в своето астрално, етерно и физическо тяло. Това сам Христос го е преживял при побеждаване противодействията на трите тела. Това е описано в историята за изкушение на Христа от дявола. Казах вече, че когато човек слезе в своето астрално тяло, събужда всички страсти и вълнения, които имат седалището си в това тяло. И в древните времена, при посвещение, са предприемали ред процеси за омъртвяване на страстите и вълненията на астралното тяло. Но след Христа, след импулса, който Той даде на човешкия аз, самия аз трябва да се събудят силите, които да противодействат на страстите на астралното тяло и да ги обуздаят. Същото се отнася и до събуждането на вредните сили на етерното тяло и на физическото тяло. Азът трябва да намери в себе си сили, за да се справи с егоизма, който се поражда при проникването в етерното и физическото тяло. А тази сила Азът получава от Христа. Това е разликата между древното и християнското посвещение, много бегло очертана. Такова е в бегли черти учението на Есеите, което в последствие се прилива в християнството. Защото, както видяхме, че сам Исус и апостолите са били от средата на есеите. Есеите имаха за задача и мисия да подготвят идването на Христа, да подготвят света за християнството. Те бяха християни преди Христос да слезе на земята, защото чрез своите учители те бяха във връзка с Него. Учението на есеите в християнските документи – е отразено най-пълно в Евангелието на Матея, който е бил един от учениците на Ешоа Бен Пандир. Един съвременен историк, като изследва историята на християнството от първите векове, казва следното за Евангелието на Матея. Иероним, един от отците на църквата, открил достоверното Евангелие, написано на еврейски от Матей, Митаря, сред развалините на библиотеката в Цезария, с което се е служил мъченикът Пампилиус. Назареите, които се служили с това евангелие в Бероя и Сирия, ми позволиха да го преведа, пише той към края на четвъртото столетие. Евангелието, с което се служиха назареите и ебонитите, Казва Иероним, което аз наскоро преведох от еврейски на гръцки, е истинското евангелие на Матея. Иероним се оплаква, че тежка работа му е възложена, когато е получил от техни блаженства заповед да направи превод, когато сам Матей, апостолът и евангелистът, не е благоволил написаното от него да се пише открито. Наистина, ако не е било тайно, то той сам, Матей, щеше да добави към Евангелието, че онова, което дава, е от него. Но той написал тази книга и я запечатал под еврейски букви и я е обнародвал в такъв вид, както е била написана от собствената му ръка с еврейски букви. Тя можеше да бъде притежавана от множество религиозни хора които в течение на времето се е получили от онези, които ги предшестваха. Но те никога нямаше да дадат тази книга за превеждане от никого, като обясняват текста един път по един начин, друг път по друг начин. И той добавя още на същата страница. И така дойде, че тази книга беше обнародвана от ученика на Манес, наречен Селеукус който написал също лъжливо деяние на апостолите, прибавящ неща, които не бяха за наставление, но за погибел. И тази книга беше одобрена от Синот, който църквата основателно отказа да изслуша. Яроним, който два пъти е превел това Евангелие, казва, че и за него е било мъчно разбираемо, защото било окултно. В заключение ще повторя, че есеите, които водят началото си още от Моисей и са минали през различни фази в течение на времената, са ученици на Бялото братство, които имаха за задача да подготвят човечеството за идването на Великия Учител Христос. Това те направиха чрез еврейските пророци, които бяха преминали в миналото, през различни древни мистерии и не бяха обикновенни хора, Последният етап на своята работа те, като работеха под ръководството на Ешоа Бен Пандир, бяха образували много братски общежития, из които излязоха самите апостоли, където израсна Иисус след завръщането си от Египет. За това говори самото Евангелие, че се е заселил в град Назарет, който, както видяхме, е бил колония на есеите, наречени Назареи. Фактът, че Исус и Апостолите са били от есейски среди, не показва, че учението на Великия Учител Христос е напълно идентично с учението на есеите. Учението на есеите се включва в учението на Христа, но християнството не се изчерпва с него. То е много по-всеобемащо и по-велико, защото силата и значението на християнството не се дължи на някои учения, които са били общи с тези на есеите и на други школи, но силата на християнството се дължи на онази духовна божествена сила, която Христос вложи в Своите слова, с която укрепи човешкия аз да може при проникване във висшите светове да запази своята будност и също така спря инволюционния процес, който рискуваше да спъне човешкото развитие, и даде импулс на възхода. Това не са само думи, но той вложи много сили в човешкото и земното развитие, които имаха силата да обновят човешкия живот, да направят човешката душа безсмъртна и гражданка на Небесното Царство. Ако християнството беше идентично с учението на есеите, нямаше нужда да слиза Христос. Това го знаеха и самите есеи. Те бяха само почвата, върху която израсна християнството. Християнството е божественото учение, което под различни форми е съпътствало човечеството в пътя на неговото развитие. Учителя казва, Съвременните хора мислят, че християнството е ново учение от преди 2000 години. Не, не е ново това учение.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 Така че под християнство в широк смисъл на думата разбираме божественото учение, което е съпътствало човечеството в пътя на неговото слизане от божествения свят към физическия. Това божествено учение е предавано на човечеството от различни учители, както видяхме това в първата част на тази книга. Както тези учители са получавали указанията си от Христа, който е Великият Божествен Дух, който ръководи цялото световно и човешко развитие. Под християнство в тесен смисъл на думата разбираме учението, което сам Христос донесе на земята, като слезе в тялото на Исус от Назарет. И противоречие между християнството в широк смисъл на думата и християнството в тесен смисъл на думата, няма. Те са двете страни на една и съща реалност. Затова в учението на Христа, дадено преди 2000 години, ние не трябва да търсим само някакви нови учения, които ги няма в предишните времена. Много от ученията на християнството ги има и в предишните учения, защото идват от един източник. Божествения Дух. Но с всяко учение, което се дава на човечеството, се внасят нови сили в човешкото развитие, дават се нови импулси за развитие на човешката душа. Така е с учението, дадено преди 2000 години, се внесоха в развитието нови сили, които не бяха дадени по-рано. По-рано учителите говориха за любовта, но тя не беше влязла като сила в човешкото развитие. С слизането си на земята Христос именно тури в действие любовта като една космическа сила която да обедини както психичния живот на човека така да обедини човечеството като едно цяло. С това се даде импулса на възхода до времето на Христа силите на земното и човешкото развитие се движеха от центъра към периферията и се слизаше във все по-гъста материя, вследствие на което ставаше все по-голямо раздробяване на психическия живот на човека и човек стана краен индивидуалист и краен егоист. Сдаване на новия импулс на любовта, който беше даден от Христа, се даде точно обратно направление на силите на земното и човешкото развитие, до това време, земята и човекът, така да се каже, слизаха все по-дълбоко в материята. След импулса, даден от Христа, земята, както и човекът, постепенно почнали да излизат от гъстата материя и да се издигат в поефирните области на битието. Учителят подобява този процес на един грамаден винт, който се върти от ляво на дясно, слиза надолу а като се върти отдясно наляво, се качва нагоре. Това е силата и същината на християнството, донесено преди 2000 години. Тези сили се вляха в земното развитие от факта на смъртта и възкресението, през които Христос премина. Никой от учителите на миналото не е минал през този процес. За Буда се казва, че стигнал до преображението, да може да се преобрази и да свети като Христос при преображението. Но Той не възкръсна след своята смърт. И Той говорил за любовта и състраданието, но не е в говоренето, а в онази сила, която се излива от този, който говори към душата. Така че същността на християнството не е в някакви нови учения, които то донесе, но внасенето на силата на любовта в живота на земята и на силите на човешката душа. Затова учителят каза Християнството не е някаква философия, но е живот. И сам Христос казва Аз дадох преизобилно живот на онези, които го нямат. Той не казва, че им е дал някаква нова философия, а им е дал живот, а този живот носи виделината в себе си, която носи истинското знание. С силата на любовта, в която Христос живееше, Той мина през смъртта и я победи. Възкръсна. Най-пълен и кратък израз на християнството е даден в първата глава на Евангелието на Йоанн. Ще предам част от нея без коментар. В началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе виделина на човеците. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината я не обзе. Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света. Той бе в света, и светът чрез него стана, и светът го не позна. Освоите си дойде, но своите му го не приеха. А онези, които го приеха, даде им власт да бъдат. Чеда Божии, сиреч на тези, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от поход плъска, нито от поход мъжка, но от Бога се родиха. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата му, като слава на Единороден от Отца. С благодати истина. За същината на християнството е важно, че онези, които го приеха, даде им власт да бъдат Чада Божии, сиреч на тези, които вярват в Неговото име, които от Бога се родиха. Значи, истински християни не онзи, който е роден от Бога а родените от Бога са тези, които са приели Христа в себе си и Той им дава власт да бъдат чада Божии. Те са онези, които вярват в Неговото име. Днес целият християнски свят вярва в името на Христа, но тук не става въпрос за тази вяра. Тук става въпрос за приемането на Христа, на Христовата сила в душата, която ще преобрази, и ще роди Христос в нас. Това е същината на християнството, а не в някои учения, които се предават и в други доктрини. Затова не трябва да се съблазняваме, когато сравняваме учението на есеите и християнството и намираме много аналогични положения. Такива неща ще намерим не само между християнството и есеите, но и между християнството, и ред други учения, например, будизма, браманизма и прочее. Но това, което е същината на християнството, то е силата на любовта, която Христос внася в човешката душа и я оплодява, за да може да роди Сина Божи в себе си, за да стане Син Божи, да приеме Христа в себе си. Които са родили Христа в себе си, те са които вярват в Неговото име, което е Великото Божествено име, с което Христос е познат на небето и между съвършенните същества. Това име се разкрива на онези, които приемат Христа в себе си. То е Великото Божествено име, върху което е съграден светът и животът и което съдържа в себе си всички принципи на Божественото учение повече за християнството ще кажа по-нататък, когато ще разгледам християнството като окултно учение.